Nem ismerve mutatkozok, Jábor Bánc vagyok, Budapestről érkeztem. Budapesti Golgotában szolgálok az ifi... Hát az ifi... Mondjuk egy középiskolás ifi korosztályban. És... Uh, Bercivel beszélt, megkért, hogy segítsek. És nagyon szívesen jöttem. Most írtam neki egy e-mailt itt már négy után, hogy hol van Győr. Szerintem megijedött már. Mert... nem... Fíjeszem, láttam, csak hogy elkezdte írni a címet. <gül> Na, hát... Ha jól tudom, ezekben a hetekben az apostolok cselekedeteinek a második részéből veszünk négy alap pillért, amin a gyülekezet, amin a gyülekezet alapult. És ki is a Bibliát ennél a résznél. Most ugye, az, az négy így lesz, hogy így van, hogy meglátjuk azt, ahogy Isten elindította egy munkát, elindította ezen a földön az Egyházat, a gyűlökezetet, és megnézhetjük azt, ahogyan tényleg ennek a gyakorlati részetei hogyan történtek, hogy hála Istennek, hogy nem csak valami nagy elméleti, nem tudom, ilyen leírás van adva, amivel nem tudunk mit kezdeni. Ilyen volt az Egyház, a és akkor így olvasnánk, és így Fogalmunk se lenne, hogy mit kell csinálni. És annyira jó, hogy életszerűen és világosan le van írva, hogy hogy, hogy működtek a dolgok. És akkor 2.42 ez a vers. Biztos ö, vettétek már, biztos beszéletek erről, de rögtön azután van ez a vers, amikor Péter prédikál az embereknek. Péter prédikál az embereknek. tünköskor megtér három ezer ember és bemerítkezik három ember, ez a 41-es, és a 42 Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a megtörésében, és az imádkozásban. És a mai témánk az imádkozás lesz. Tehát nagyon érdekes látni ezt, hogy, hogy azt mondja ez a rész, hogy volt egy, egy kitartás ezekben az emberekben. Voltak dolgok, amikhez ő, így, így, ők ragaszkodtak, és tulajdonképpen mondhatjuk, hogy ez így a, a közösségüknek az identitása volt, hogy őket, hogy ez, ez az, ami, hogyha le kell tényleg, hogy jellemezte őket. Ide nagyon sok minden mást is lehetett volna hogy ők mivel tartottak ki. Egyébként biztos, hogy lehet, tehát ez, hogy mondjam, itt, itt még lehetne egy többször ekkora lista, és még ezt is csinálták, azt is, de most egy egyversnyi dologban ennyi fért bele, és ezeket tartotta a Szentlélek a legmegfelelőbbnek, hogy, hogy hogy mondjam, ide elmondja nekünk és ide egyet. Na most, a mai alkalommal szeretném lefedni a Bibliában található témákat az imádsága kapcsolatban, ami egyébként nem is olyan egyszerű feladat. Tehát Ugye én nagyon szeretem azt, hogy a Golgothában úgy veszük a, a Bibliát, hogy sorba megyünk, és akkor mindig azt a részt magyarázzuk, ami van, aztán a következő, utána a következőt, és így nagyon sok hiba lehetőség kivonzálva, én hiszem ezt. Mert nagyon sokszor láttam azt, hogy az emberek kiegyensúlyozottan a Bibliával kapcsolatban mondjuk rátalálnak egy bibliaversre, az valami nagyon új erővel hat rájuk, akkor ú, ez az igazság, nem veszik figyelembe egy csomó másik részét a Bibliának, és még rossz esetben ebből még ilyen szekták is tudnak alakulni, de nem kell ilyen messzire menni, mert egyszerűen az emberek a hétköznap életben is el tudnak attól tévedni, hogyha mondjuk egy témát nem jól fognak meg, vagy, vagy egyszerűen figyelmen kívül vagyek a Bibliának az utasítása, csak meg mondjuk egyet találtak, ami így hangzott. Na most, szóval az imádság a Biblia alapján azt próbáltam csinálni, és azt próbáltam átgondolni, hogy az egész Bibliát, hogyha nézzük, milyen tanításokat kapunk az imádságban? Milyen példát, milyen alapelveket? Valamennyire az Új Szövetség lesz hangsúlyosabb ezen a mai alkalman. Az Ószövetség is ott lesz, de, de az Új Szövetség ugye az, amivel élünk, és, és nagyon sok igevers foglalkozik ezzel. Na most meg kellett állítsa magamat abban, hogy ne érezzek le túl sok hogy azért ne folyjon itt szét. Tehát próbálok. Próbálom így egy beterelni ezt, mert ugye, tehát azért a. Bibliában az imádság, hát nem, nem tudom, hogy meg, meg lehet a számolni, egy hányszor szerepel. Hány történet lehetne most idehozni? Hány igazet, hány alapelvet? Most ezt próbáljuk így afelé terelni, hogy egy átfogó képet kapjunk. Ez, ez tényleg nem is olyan egyszerű. Meg fogunk vele próbálkozni. Na most, kezdjük azzal. Három fő dolog vesz, amit fogok mondani ma. Tehát az, a három fő eleme van. De még előtte egy ilyen alap szeretnék adni. És ez pedig az, hogy... hogy Látjuk a Bibliában azt, hogy, hogy az imádságnak van helyes vagy helytelen módja. Tehát ez azt jelenti, hogy mivel van helytelen mondja az imádságnak, ezért nem mondhatjuk azt, hogy jó. Ja, hát imádkozik, az jó. Hát valaki mindegy, hát csak imádkozzon. Ugye, meg ma, ma sokan így elfogadnak ilyen divatos elképzeléseket, amik erről szólnak, hogy valamibe hinni kell. Mindegy miben, de valamibe kell. És az, hogy mi a tárgya, az, hogy mindegy. Imádkozni kell, és hogyan? Az mindegy, de csak imádkozz. És a Biblia azt tanítja, hogy van helytelen imádság. Van olyan imádság, ami nem egyezik Istennel, és emiatt akadályba ütködik. Ez, ez, egy, ez egy valós, reális dolog. Na most uh, uh, felvezetésként eszembe jutott a farizaus és a vámszedő története a Bibliában. Mi Volt egy farizaus, aki felment imádkozni, és akkor nagy ékes szólalat hosszan beszélt Istennek, hogy az imádságának a lényege az volt, hogy nagyjából, hogy ő milyen jó. <gül> és, és azt mondja róla a Biblia, hogy ő úgy, úgy távozott onnan, hogy nem volt egy igaz ember Isten előtt, miközben egy csomó dolgot elmondott. meg egyébként azt írja hogy bőjtört, meg tizedet adott, meg ilyenek. Tehát, hogy ő nagyon sok vallásos cselekedetet csinált. És mégis és, és leszűrhetjük ezt, hogy, hogy, hogy, hogy van olyan imádság, ami egyébként lehet, hogy mondjuk jó szándékkal csinálja az ember, de mégis mondhatjuk ezt, hogy helytelen, eredménytelen, nincs összhangba Istennel. Tehát, azt, majd erről fogunk beszélni, de nyilvánvalóan teljesen világos, hogy hogy ugye nem mi dirigálunk Istennek, hogy ő mit csinálja. Tehát az imád az azért nem, nem ez a szerepe, hogy ilyen kis Istennek képzelem magam, és így milyen jó szerepe ez, nem? Hát megmondom a Nagy Istennek, hogy mit kéne csinálni, és összetolgozunk jól. Tehát, hogy ennél nagyobb alárendeltségre van szükség. Na most, említettem, hogy van egy két éves kisfiam. Úgy vagyok Júda. Már többen megkérdezték, hogy ő nem jött el, nem jött sajnos. És ketten jöttünk a feleségemmel. A kisfiam úgy beszél hozzám, olyan dolgokat kér, hogy ő, ő pontosan tudja, hogy én milyen vagyok, és hogy tőlem mit lehet kérni, és hogy hol vannak a határok, ezt ő tudja, és így jön oda. Mostanában az a legújabb, hogy megyünk az utcán, és akkor megtettünk már négy métert, akkor fog a... Fuga, és oda és fölveszed a Júdát, és nyújtja a kezét. És akkor mondom, hogy most nem, még el se indultunk, hát nem, nem kisbaba vagy, és akkor ne, ne, fölveszed, fölveszed a Júdát, és így folytatja, és látszik a szemében, látszik a tekintetében, az egész viselkedésével, hogy ő tudja, hogy ezt velem meg lehet csinálni. Mert ismer. És... ugye az emberekkel úgy beszélünk, alapján, éve, ahogy tudjuk, hogy megtehetjük. Vannak, akik ezt nem veszik figyelembe, sok problémát csinálnak, ugye? Ez, ez, ez így, hogy mondjam, nem egy hagyva, hogy kivel hogy szabad beszélni. De ez Istennel is így van. Mi hogy beszélünk Istennel? Mi alapján imádkozunk. És ezek érdekes kérdések, amiket fölteszünk, mert ugye hát nem úgy csak a vaktában, ja, most ezt gondolom, ezt mondom Istennek, hát az jó, nem? Ugye ezt mondtuk az elején, hogy van helytelen imádság. Az imádság azon alapul, hogy az ember ismeri Istent. Mint hogy a kisőnk ismer engem, tudja, hogy ki vagyok, hogy, hogy tehát ő, ő, ő, ő, ő teljesen tiszta van a dolgokkal, és az alapján mond valamit, vagy az alapján kér, az alapján jön oda. Mi is valami alapján oda megyünk Istenhez, nem csak vaktában, mi ismerjük őt. És ezzel gondoltam kezdeni, hogy azt tanítja a Biblia, hogy mi egyre jobban megismerjük Istent az életünk során. Na most ahogyan ez a folyamat történik, így mondja a római levél is, hogy Krisztus képének a hasonlatosságára változunk. Ahogy, ahogy ez történik, nyilvánvalóan az ima életünk is változik. Ahogy megismerünk újabb dolgokat Istenből, ez azt eredményezi, hogy máshogy is állunk hozzá. Igaz? Hogyha valakivel egy barátságot kötsz, valószínűleg sokkal közvetlenebbül beszélsz vele most, mint az elején. Az elején olyan kicsit távolságtartás, tapogatózás, ilyet még mondhatok neki, vagy ezzel most már így ki fog akadni. Vagy figyel most, baj, hogy 11-kori... Így... Benyitottam, mondtam, meg földívtam, meg nem tudom. És akkor úgy az ember szép megtanulja, hogy, hogy kivel milyen a kapcsolat, és az alapján mit, mit tegyen, vagy mit tehet. Istennel is így van. És szeretném ezt hangsúlyozni, hogy az imádság az Istenvel kapcsolatunkon alapszik. Mi tudjuk, hogy milyen ő. Mi, mi is mondjuk, hogy fölveszel engem. <gül> és, és tudjuk, hogy ezt megtehetjük. És értjük, és... és, és nem kételkedünk és nem félünk, hanem mehetünk bátran. Na most, ugye mondtam ezt, hogy van helytelen mondja az imádságnak. Meg említettem ezt a farizós és páncélos történetet. Egyébként ezt úgy tudom érzékeltetni, tehát ezek mondok azt, hogy van olyan imátság, ami úgy néz ki, ki az, akit vezet autót. Na, ezt, e lehet, hogy nem kell, de is tudja, nem? mert üresbe van az a, a, a kocsi, és nyomja az ember a gáz van hangja? Egész jó hangja tud lenni, minden minden minden van mannyira nem már jobb hangja, de sajnos nem mozdul az autó, mert üresbe van. Na most lehetséges, hogy vannak ilyen imádságok, hogy hangos, vagy nagyon intenzív, vagy nagyon benne van az ember, de mondjuk teljesen ellentétes a akaratával. Az olyan, üresbe adnád a gázt. És... és ez, ez nagyon érdekes kérdés, és tényleg nagyon érdekes kérdéseket feszegetünk itt, mert, mert tényleg tanít erről a Biblia. És amikor főleg az új megnézzük, hogy milyen imádságok születtek, láthatjuk, hogy valahogy tényleg azon alapszik, hogy az emberek egy Isten akaratát keresték, vagy abban voltak, és ez alapján születtek az imádságok, nem maguktól. Nem csak úgy előjönnek valamivel, hanem az egész életük benne van abban, hogy mi Isten akarata, hogyan követhetném őt, és ebbe az alárendeltségben születnek az imádságok, meg fogok nézni párat. Mondja azt a Biblia, hogy imádkozzunk a szentlélek által. Ez egy érdekes, mi hm, Imádkozzunk a szent Lélek által. Jó, hát az hogy kell? Ez nagyon szépen, azok a szentlélek által imádkozzunk, vagy a szentlélek vezetésével. De mondja a Biblia, ez amúgy az Efézus nál is ott van, amikor a szellemi fegyverzetről beszél, és a római levél 8-ban is van egy egész, hogy a miért imádkozunk, nem tudjuk úgy kérni, hogy kell. De a szentlélek a segítségünkre van. Most ezt nagyon hosszan nem akarom kifejteni, de, de álljon ez itt, hogy imádkozzunk a szentlélek által, bármit is jelentsen ez, Isten vezetésével. Tehát ezeket most azért akarom fölhozni, hogy lássuk azt, hogy valahol az imádság nem tőlünk indul, hanem mégis Istentől. Hogy ő tesz a szívünkre dolgokat, ő indít minket, ő, ő formál minket, és ezek, tehát a dolgok, amiket Isten csinál, imádságot szülnek. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek szükség, hogy nincsenek olyan helyzetek, hogy most épp valami rossz dolog történik, és rohanunk Istenhez, mert úha, uh, azt mi indítjuk, hát nem baj, hát ennek nem is megvan a helye. De, de, de ugye több ennél az imádság. Ismertem valakit, akinek egy elég rossz időszaka volt, így a hitében, keresztényben, és azt beszéltem vele, hogy, hogy ilyen kérdésűt föl, hogy mivel több az imádság, most ez nagyon rosszul fogom, az itt azért, viseljétek át, mivel több az imádság, mint hogy van valami bajom, és azzal nyugtatom magam, hogy egy képzeletbeni baráthoz beszélek. Vannak ilyen kérdések, és akkor, hm. És tudjátok, az ilyen pszichológiai megnyugvás, hogyha, mint ha azt mondanám, hogy kedves naplóm, csak azt mondom, hogy kedves Isten. Végül is, na, mivel több az imádság, mint ez? Több az imást, megembéljük. És ugye, ez érdekes kérdések, és amikor így van egy ember, akkor egy érdekes kihívás ezt így elmagyarázni, és, és ebbe vezetni valakit Na most, itt annyi, annyi, a legelségében, amit felolvastunk, annyi át, hogy ezek az emberek, akiket Isten megszólított pünköstkor, kitartottak az imánságban. És ketté fogom mondani, az egyik az a mert ugye itt most ez közösségi imádság, tehát hogy együtt imádkozott a gyűlökezet, ebben tartottak ki, de a Bibliában ugyanúgy látjuk, hogy az embereknek megvolt a személyes ilyen ima élete. Mindenkinél látjuk, Jézustól kezdve, hogy a Jézus csomószor elvonult egyedül, hajnalban meg ilyenek puszta helyre. Pálnál is látjuk, mondja és hogy ezt mondta Istennek, ezt kérte Istentől. Péternél is látjuk, most eszemélyük, hogy fölment a tetőre egyedül imádkozni, hogy az emberek, nem csak a közösségbe imádkoztak, nem csak az, hogy jó, eljövök a gyülekezetbe, itt van imádság, addig becsukom a szám, és akkor végül is így lélekbe együtt imádkozik és aztán ennyi lezártuk az ima részt. Nem, hanem, hanem az embereknek volt egy személyes ima élete, és Isten fel akar tárni előttünk egy csomó dolgot, hogy az ima életünk az mondjuk így, hogy izgalmas lehessen, hogy eseményteli lehessen, és hogy tényleg, kinyíljon előttünk egy csomó új dolog, amire nem is gondoltunk. Mert ez lehetséges. Azt mondja Pál, ez a egy, ez egy nagyon érdekes ilyen igen hogy ez a Timóthus levélben mondja negyedik fejezet, hogy akarom tehát, hogy tartassanak imádságok és esetezések és könyörgések minden emberért, a királyokért, a fejebb valókért és így. Így, így mind, minden emberért, hogy ez egy, egy prioritás egy, egy fontos dolog legyen, hogy, hogy imádkozzunk, hogy a közösség imádkozzon, és együtt az emberek fölemeljék emeljik Isten a dolgokat. Nem tudom, hogy tapasztaltátok, hogy amikor egyedül imádkoztok, akkor néha így, hát így lassan mennek a témák, így hirtelen azt hogy már csak gondolkozol, mert nem imádkozol, és csak, hú, eltelt 20 perc, vagy megnézed a telefonodat. Na hát, nehéz visszaterelni, ha jó mederbe az imádságot, mert úgy annyi minden más is van a fejünkben, tényleg, és így az ember elkalandozik, csak úgy, úgy, nem tudom, zajlanak az események, és így utána észbe kapunk, hogy imádkozni akartam. Na most, amikor az ember közösségben van, akkor oda mindig kénytelenek vagyunk visszaterelni mert a másik imádkozik, mert te imádkozol, akkor a másik hallgatja, és ennek van egy ilyen közösségi erje. Tehát a Biblia tanítja a közösségi és az egyéni imádkozást is. Na, euh, oké, okay. azt mondtam, hogy három alapelv lesz, amit, amit ki tudunk venni a Bibliából. Biztos, hogy van még, meg akárhány alapelvre le lehetne volt vagy, de három nagyra gondoltam. Oké, okay. az első, amit úgy látom, hogy a Biblia itt, az az, hogy, hogy, hogy euh, hálaadással imádkozzunk. És ezen mostanában is sokat gondolkoztam, hogy ezt miért mondja minden, meg miért mondja bár. Nem csak egy helyen látjuk, ugye van egy, egy híresebb igerész, ezt olvassuk is fel, Filippi 4. 6-os és 7-es vers lesz. Filippi 4-es fejezet, 6-os és 7-es vers így hangzik, hogy semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor háladással tárjátok fel a kéréséteket Isten előtt, és Isten békessége, ami minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni a szíveteket és a gondolataitokat a Krisztus Jézusba. Tehát azt mondja, hogy semmiért se aggódjatok, hanem amikor imádkoztok meg könyörögtök, a kéréseket mindig háladással végüljük és ugye ez, ez ennek a klasszikus igénye, ennek a témának. De egyébként, hogyha elolvasod pálnak a leveleit, akkor egy csomó szorot van az elején, hogy kedves testvéreim, amikor imádkozok, kérdhetetek, mindig hálával és örömmel imádkozok. És ez így ismétlődik rendszeresen. Szinte mindegyik gyülekezetnek akinek írt ezt, ezt elolvashatjuk. Na most, én, én nagyon fontosnak tartom ezt. És elmondom miért. Amikor az embernek szükségei vannak, legtöbbször vannak szükségei, tehát van miért imádkozni, mindig találunk valamit, valaki beteg, valami nem jól megy a munkahelyen, egy kapcsolat megromlik, valaki haragszik ránk, nincs pénzünk, és sorolhatnám, hogy milyen dolgok jöhetnek föl, amivel bombázunk Istent, és jól tesszük, mert, mert ő szeretné ezt a kapcsolatot. De amikor idejönnek ezek a problémák, annyira nagyobb tudnak lenni, hogy elhomásítanak mindent, és picit így megölik a hitünket, és egy ilyen, hát nem túl sok hittel teli imád mondunk el. Mert ha, ha ott lenne valami a képbe, ami megnövelné a hitünket, hogy hogyan imádkozzunk, hogy hogyan tudnánk tényleg úgy odavinni Istenhez egy kérést, hogy mi igazán már nincsük, hogy ő tud segíteni, az nagyon sok plusz adna. Na most erre a lehető legjobb mód a hálaadás. Azt, gondolja arra, hogy még mielőtt volt. Oda a tonád a kérés halmaz, hogy na, uram, mik is azok a dolgok, amikért most hálás lehetek? konkrétan ezen a területen, amire akarok imádkozni, és általában van. Mik azok a dolgok? Mik azok, amikért hálás lehetek, és évek óta meg se köszönöm, vagy hónapok óta, általában van, ilyen nekem is van, és akkor rászmélek, ezek jó pillanatok, fúva Istenem, ezt is adtad nekem, azt is hogy meg sem szoktam ki köszönni, olyan természetesnek tűnt, hogy már teljesen hozzászoktam. Egyik ilyen klasszikus a, a, az egészségünk, hogy mikor valami nem jó, akkor jaj, tényleg ez amúgy mindig jó szokat lenni. Szemedül velem egy valami, valami én mindig tudok pislogni, pedig most egyszer nem, és már rögtön baj van. De hát működnek a dolgok. Isten áldással jót vannak az életünkkel. És én azt gondolom, hogy a hálaadással teliğim az, megtölti az ember szívét hittel. És, és valahogy más kontextusba állítja be a kérést. Hogy valamit szeretnék Istentől, és amikor előtte picit megállunk, na uram, mit is tettél a múltba? én ezt is tetted, hasonló helyzet volt, és azt is tetted. És így valahogy más ránézni a, a jövőre, más az aggodalmainkat oda vinni Istenhez. Minden más. És én, én hiszek abban, hogy, hogy nagyon nagyon is célja van Istennek azzal, hogy ez ítetette a Bibliába. Tehát amikor imádkozunk és könyörgünk, mindig háraadásra tárjuk fel a kérést. Ha most azt mondom, hogy gondolj egy dologra, amit most, mostanában, hogy kiérsz Istentől, valószínűleg mindenkinek azonnal eszébe tud jutni valami. Két másodperc, hogy tüf, egész teremben. Nekem ez, nekem ez, nekem ez. De ha azt mondom, hogy mi az, amiért most hálás tudsz lenni? Ez általában egy lassabb folyamat. én kis megnyugvás kell hozzá, de várjunk csak. Miért is vagyunk hálás? Most az ilyen nagyon általános dolgokat levesszük, hogy forog a föld, vagy nem tudom, miért. Uram, köszönöm a világot, az embereket. Tehát, hogy emlélek konkrétabban. Mi az, amiért ez személyesen hálás vagy? És ha van egy problémás terület, érdemes azon gondolkozni, hogy mi az, amit megköszönhetsz. És egyébként e, sok sok tekintetben uh, teljesen meglepő tud lenni egy ilyen gondolkozásváltás. Hogy, hogy valójában eszedben nem jutott addig, hogy hálát adjál. Hirtelen rájött, hogy van okod rá. Szerintem a, a bűnös természetünkben így alapból van egy ilyen hálátlanság, és ezért nagyon jó, hogy föl vagyunk így szólítva. Egy hálatással kezdjünk. De, mi szoktunk úgy imádkozni ifisekkel, ifi konferencián is van, de a gyerekek most imádkozunk, csak hálát adni szabad. Egy mondat, fél mondat, nincs perces imádság, Uram, köszönöm ezt, ámen. És csak Uram, köszönöm ezt, valami hogy ezt mondja, azért hálás, azért hálás, kérni tilos. Azt mondjuk, hogy valaki kér, akkor megszólal ez a nem jó. Nem szabad kérni. Nyilván szabad kérni, meg jó dolog, de most kitaláltuk ezt, hogy most csak hálát adok. És tök jó ima alkalom volt. Így az emberek annyira szabadok lettek ettől, egyszerűen azzal, hogy ezt a háladást oda tudtuk vinni Istenhez, és meg volt állítva a kérés, ami alapból jönne, ezzel valami teljesen más lett. És utána azt veszem észre a saját életem, és utána már máshogy kérek. Nem mi a kétségbe esett, több a hitem, és valahogy ilyen ami ezt mondja utána, hogy Isten békessége jön a szívedbe. Mert ugye amikor vannak a nagy nehéz helyzeteink, amik később aztán már nem tudnak, annyira nehéznek, sokszor, akkor nincs békességünk, akkor nyugtalanok vagyunk és az ember ott van és, és egy pánikszerű félelem tudja elfogni a szívét és nem tudunk mit kezdeni a helyzeteinkkel, nagyobbak nálunk a problémák és amiben a leginkább hiányt az a békesség is a és a és Kérlek, hogy figyeljetek, itt ez meg van ígérve. Ez itt, itt feketén-fehérben le van írva, hogy ne aggódjatok semmiért, semmiért, de hát uram, nincs azért egy-két dolga, miért lehet. Nincs. Semmiért se aggódjatok, így föl vagyunk szólítva. Hanem, ha van kérésed, háladásra vidod a Istenhez. És, ha ezt megteszed, Isten békessége meg fogja őrizni a szívedet és a gondolataidat. És ez milyen békesség, ami az értelmelen túlhalad. Tehát így fölfoghatatlan. Ez hihetetlen, hogy ez így megvan ígérve. Biztos, hogy tapasztaltatok ti is, én is tapasztaltam, de attól még úgy érzem, hogy túl ritkán csinálom. Tehát mondom, a hálátlan természet az, az jön egyből, a hálás természet ahhoz föl kell legyünk szólítva, és így erőfeszítéseket kell tenni. Így működik ez. ez. Néha, néha tényleg ilyen szomorú, de, de hát ez, ez a helyzet. De ne felejtsük el, hogy itt, ide egy ígéret is tartozik. Kapsz egy békességet, amit föl foghatsz. Én ezt úgy tudnám leírni, hogy sokszor, amikor oda hálással a problémáinkat, nem oldódik meg a probléma. Tehát nem az hogy hirtelen rájössz, hogy aha, mégis van pénzem, vagy nem tudom. Mégis... sem. úgy van, ahogy nem tudom. Nincs, ez a, nincs is ez a nehézség a munkahelyen. Ugye nem történik meg azonnal egy, a fizikai világban egy változás, de bennünk van egy változás, hogy békességünk lesz. És ez nagyon fontos. Nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy, hogy a pánik megálljon. Ez a kezembe veszem mindjárt és elrontom. Ez, ez Ez megálljon, és ne felejtsük el, hogy hogy Isten békessége meghaladja az értelmet, nem is értjük, hogy de most miért vagyok nyugodt? Hát nem tudom levezetni, hogy miért lesz ez jó, mármint azon túl, hogy már Isten ott van a képben. De nem tudok egy logikus választ adni arra, hogy most, hogy mondjam, itt ide, ide mi lesz a megoldás? De a lelkünk összekapcsolódik Istennel, akiről tudjuk, hogy végtelen és mindenható. És ez ad egy bizonyosságot, hogy biztonságban vagyunk. Na ez az értelme túl idegeség. Nem tudjuk megmagyarázni. A, a ritka, tehát nagyon ritkán van olyan, nekem is imádkozok, és valamire mondjuk rájövök valamire, vagy történik valami, nem tudom, kapok egy telefont, vagy valaki fölhívja, hogy kapok egy telefont. Az <gül> az is jó, Uram, kérdőm, <gül> Valaki fölhív, és nem tudom, azt elmondja, miért imádkoztam, vagy nem tudom. Ez a ritkábbik. A változás legtöbbször velünk kezdődik, bennünk kezdődik, nem a körülményekben. És aztán Isten alakítja, hogy akarja. De az első az az, hogy háladás, mennyugszunk, utána lehet kérni, de sokszor mire állátattunk, már más kérni. Úgyhogy ezt, ez az első dolog, amit nagyon uh, ilyen hangsúlyosnak érzek a Bibliában, hogy az ember háladással imádkozzon. Vannak emberek, akinek, akik számára Isten egy automata. Dobálják a kéréseket. Ezt kérek, azt kérek, pénzt kérek, jó kérek, még jobb munkát kérek, autót. És így, így, Az emberek úgy érzik, hogy mint egy, nem is tudom, migulás lenne Isten. Hogy, hogy erre szűkül le a kapcsolatunk. Hogy most ezt kell, most azt kell és így most nem akarok túl erősen fogalmazni, de olyan, mintha az ember inkább használná Istenet, mint hogy egy igazi kapcsolat legyen. Tehát van egy ilyen jelenség. Amikor mondjuk nekem állaposodik a kapcsolatom Istennel, annak a időszakok, nem szeretem őket, akkor, akkor észreveszem, hogy igen, így, ilyen csekélyesebb lesz, és így ilyen, süllyed, <laughs> ez, a, ez a szint. És akkor egyszerűen vissza kell térni erre a közeli kapcsolatra Istennel, a hálaadásra, erre, hogy, hogy megkapja ezt a békességet, és akkor minden lenne a... Na most. Tehát ezt, ezt akkor leszűrhetjük és elmondhatjuk, hogy a, a, ez egy biblikus alapvel, hogy háladásra imádkozni. Amikor áldásról imádkozunk, az emlékeztet minket Isten nagyságára és Isten jóságára. Egyszerűen emlékeztetve vagyunk arra, ami hirtelen kitakaródik, a, Perifériánkból. Szoktak ezt mondani, hogy a csak az egyik szemed, akkor a 20 fontot is el a napot. <gül> és tényleg? Pedig mekkora az a 20-as? Jó nagy, nem? Két centi. És ugyanígy vagyunk. Hogy hirtelen úgy érezzük, hogy valami összeomlik az életünkben, és mintha mindent elfelejtenék Istenről, Mindent, amit tudunk. Hogy ő hűséges, hogy ő cselekszik, hogy ő velük, azok így, bú, kimennek az ablakon. És ezért fontos a hálaadás, mert ezek visszajönnek, és valahogy egy megfelelő kontextusba kerül a kérés. Én, egyébként ez az egész probléma az arról szól, hogy az ember beszél Istenhez és úgy beszél, mint aki nem tudja, kihez beszél. Értitek ez? ezt? Ezt mondtam az elején. És fiam, tudja, kihez beszél. Jön, fölveszed a Lúdát, és akkor ő pontosan tudja, ki vagyok, pontosan úgy beszél. És amikor nincs hálaadás, akkor így homályosodik, hogy ki Isten. És csak így oda megyünk, és már nem vagyunk lenyűgözve Istentől, nincs bennünk semmi csodálat, hogy ki. Csak úgy, most baj van. És Isten vissza akar vinni oda, hogy csodáljuk őt, hogy ébredjünk rá, hogy kivel beszélünk, hogy, hogy mi a helyzet, hogy mi is a felállás, hogy én hol vagyok, én ki vagyok, és ő kicsoda, és így be kell állni az alaphelyzet, és az, hogy mi őt imádjuk, mi mi alárendeljük magunkat, mi nem a mi verziókat akarjuk így áttolni Istenen, hogy azt csinálja már meg, hanem keressük azt, hogy mi az akarata, mert az a tökéletes. Tehát ez volt az első, hálaadással imádság, és utána a kérések, és ugye a kérések, meg ott még sok mindent lehet említeni, van közbenjárás, ugye másokért való imádkozás, van, van kérés, azt egyébként a a zenés a dicsőítés is az imádságnak egy formája. És ott is azt gondolom, hogy jó, hogyha érvényesül egy valamiféle ilyen alapelv hogy az ember álladással kezd. Jó. Majd, azt hiszem, hogy a dicsőítésre meg egy picit visszatérünk. második alapelv a Bibliában, ami így eszemlét volt, és így ki tudtam szenni az az, hogy az imádság csak Istennek szóljon, és őszinte legyen. Ez, Jézus nagyon, nagyon, nő, hogy mondjam, mondhatom így, hogy keményen beszélt erről. Hogy voltak olyanok, akik igazából az embereknek imádkoztak. Vagy, tehát most bár, bárhogy, bármi is legyen a probléma, vagy ez a jelenség, de az eredménye az, hogy nem Istennek imádkozik az ember. Csak van akire azt mondja, hogy magához imádkozik. Magába így, csak így beszél magába, és nem is, nem is kapcsolódik Istennel. Nem őszinte. Máté a fel fog olvasni, Máté 6, 5-ös festől. Akkor néha én szoktam egy utoljára megtalálni, mert mindenki az Szóval Máté 6 től azt mondja, amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a sima és az utca sarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom, nektek megkapták a jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobába, és az ajtódat bezárva imádkozzál az atyádhoz titokban. Atyád pedig, aki látja, mit titokban teszel, megfizet neked. Mindjárt folytatjuk még két verset, de az a lényeg, hogy azt mondja, hogy na, itt jön fel a kérdés, te tényleg hiszel az imádságba? Vagy inkább csak ezt így eljátszott. Na itt vannak emberek, akkor én is imádkozok egyet, Hat hallják. Ez, ez, ez lehet, hogy egy embereknek szóló imádság. Ez nem is Istennek szól. Szívedleg én tetszeni, akarsz megfelelni, hogy az emberek így hallják, lássák. És, és azt mondja, hogy nézd csak, amikor otthon vagy, van egy kis szabad időd, mindenkinek általában van ilyenkor egy ilyen rutinja, hogy mi, mikor van a kis szabad időd, akkor mit csinálsz azonnal? Sok emberek telefonja, Facebook, vagy akármi. Egyből jön, hogy így az üres teret, és így le legyen foglalva minden másodpercen, de azt mondja Jézus, hogy csukd be az ajtódát, és mikor senki nem lát, mikor nem kapsz emberi dicsőséget, hogy jó, ide jól imádkozol, de szépen beszélsz, akkor, nem, nem mondja, hogy térre, de hogy mondja, mindegy, nem is számít, mert a versi az ajtódat bezárva imádkozzál, nem az a lényeg, hogy ha nem, nem, nincs kulcsra bezárva, akkor nem tudom, nem, nem, az imádság, hanem hogy, hogy e, itt most csak Te vagy meg Isten. Ez fontos, hogy, hogy az ember megélhesse ezt. Tehát itt, itt jön ki igazából, hogy mit hiszünk. Hogy az ember csak beszél, így van fajta hite, de amikor egyedül vagyunk, akkor igazából nem hiszünk benne, vagy amikor egyedül vagyunk, akkor hiszünk benne igazán. És azt mondja, hogy... Becsukva, bezárva az ajtót, imádkozzál az Atyáthoz az titokban. És az Atyát pedig, aki látja, mit titokban teszel, megfizet neked. Ezért van egy jutalom. Ez, ez egy láthatatlan dolog, de miért hiszünk? Ez egy valós dolog. És rögtön utána azt mondja, amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy a bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudjátok, Atyátok, hogy mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle. Na most, ezt ugye azok miért érdekes kérdés? Mert egyébként Jézus volt, hogy egész éjszaka imádkozott. Tehát ezt most megpróbáljuk összerakni. Azt mondja, ne legyetek bőbeszédűek, hogy sokat, szaporítják a szót, hogy beszéltek és beszéltek, és közben látod, hogy ugyanaz a Jézus, aki ezt tanítja, fölmegy a hegyre korá este, vagy nem tudom, naplementekor, és egész ilyen imádkozik. Na hát akkor ő szaporítja a szót, és Nyilvánvalóan nem rossz dolog sokat imádkozni. Tehát az nem az a biblia tanítás, hogy nem tudom, x perc eltelt akkor a vlécses hagydalban, mert a végén még, mint a fogányok, olyan leszel, hogy itt a bőbeszédűségbe beleesel. Nem, de itt azt mondja, hogy az embereknek abban van a reménye, hogy ő mennyire hosszan és szépen beszél. valaki ezért gondolja, hogy Isten meghallatja, az helytelen. Valamit az ilyen emberek nem értenek meg abból, hogy Isten mennyire elfogad minket. Ugye megint vissza, mint a legelén, a kisfiam nem kételkedik. Nem jön ilyen félve, hogy most ő jöhet-e, meg kérdezhet -e ilyet, hogy fölvegyem századszor. Ugye nincs benne ilyen kétség, mert ismer! És, és itt, itt ez jön föl, hogy, hogy ha ismerjük Istent, akkor tudjuk, hogy nincs szükség arra, hogy össze-vissza beszéljünk ilyen. Cifrán, meg vannak emberek, akik teljesen megváltoznak, amikor imádkoznak. De nem is az igazi énjük jönne elő, hanem egy ilyen fölvető. Ilyen túlzott komolyság, hogy úgy érzem, hogy, hogy valami másik világba próbálnak vannak belépni, pedig szerintem pontosan önmagunkat kell behozni. De ami, ami vagyunk, ahogy vagyunk, azt kell is ezt Nem mintha rossz lenne, hogy, hogy mondjam, Istennel van egy... Hát milyen a jó szó? Egy meghitt viszonyunk, aminek van egy beszélt fajtája. Ez rendben van. De az, hogy úgy érzed, hogy valami, nem tudom, elő, nagyon itt meg kell változni, meg elő kell venni valami stílust Istennek, ugye erre alapjából nincs szükség. És azt mondja, hogy ne legyünk azokhoz hasonlók, akik, akik azért beszélnek sokat, mert azt gondolják, hogy ez ilyen pluszpont pont istennél. Ez a jó. Nem pluszpont pont istennél, Nincs ilyen. Hanem, tehát a, akkor probléma ez a mondjuk így, hogy hosszú imádság, hogyha ez valójában az őszinteségnek a hiányát jelenti. Hogy valamit kompenzálni akar az ember, valamit pótolni akar ezzel, hogy vagy eltörézi magát biztonságban. Aki hosszan imádkozik és eltörézi magát biztonságban, hogy most már biztos, ő látta Isten, hogy ez az hosszú volt, ugye az, akkor megint nem értettük, hogy kihez beszélünk. Eszembe jut uh, Dávid a Bibliából, ugye nagyon sok zsolták itt, és nagyon őszinte volt. Vannak hosszú zsoltárai, van a mi száz, nem tudom, vers, de róla azért szerintem klasszikusan elmondhat, hogy őszinte volt Isten. Tehát annyira szeretjük máig olvasni, mi csomó emberi, mit a Bibliában? A zsoltárokat? Miért? Mert az mondjuk így, hogy ez ilyen kézkaja, hogy már, már de most is egyből értem. Annyira a világos, olyan őszinte. Pont így érzek én is, neki egy másik helyzetem volt, de az én helyzetemre, és hogy kifakad, én is így érzem, és az emberek így tudnak ezt kapcsolni. Dávid nagyon őszinte volt, és még isten nagyon szerette őt. Tehát generációkkal később is emlegetti, hogy Dávid, a Dávid, már meghaltál itt, már sajnálom is meghalt, már az ő gyerekeink, már még egy király és azt mondja, hogy jó, nagy bűnbe van itt juda városa, és elpusztítanám őket. Tehát ő is, hogy hát akkor meg, mert annyira szerette ezt a szívét. Azt mondja, hogy mikor még nem is választották ki királynak, azt mondja, hogy keresek, majd a keresett Isten a szíve szerint való embert, aki vezeti az országot. És így, na hát az egy őszinte ember volt Istennel. Azt tudta, hogy nem kell szerepet játszani, nincs, nem, nem kell mellé beszélni, nem kell egy ilyen e, körítés ahhoz, hogy sopánkodjunk 25 percig hogy uram, miért nem imádkoztam most egy ideje, hanem tényleg hallottam egyszer erről beszélni valakit, hogy nagyon sokan úgy érzik, hogy egy vezeklésre van szüksége. Titek ezt a szót, hogy egy ilyen, e, valamit le kell dolgozni. Először odamegyik Istenhez, akkor jaj uram, hát látod, nagyon rég beszéltünk. És akkor ezt a szégyent, ami van az emberben, hogy illan a többet imádkozni, valahogy megpróbáljuk így földolgozni egy ilyen ostorozással, nem tudom, hogy beállítjuk, hogy milyen szörnyek vagyunk és valahogy egyébként így a kegyelmet kitesszük a képből. Szerintem ez nagyon-nagyon tipikus tud szerintem mindenkinek ez így föl tud jönni, mivel tehát, Isten megbocsát nekünk, de sokszor mi magunknak nem bocsátunk meg időszakokat, vagy, vagy nem tudom, bukásokat, vagy, vagy olyan, olyan amikor nem kerestük Istenet. És amikor akkor akkor úgy érezzük, hogy most, most azért, mintha leldolgoznánk valamit ebből, de erre nincsen szükség. Nincs rá szükség. Őszinteségre van szükség. És a harmadik dolog, amit a Biblia nagyon hangosan tanít az imádságról, ez pedig a kitartás. Ugye ez, ez, Hát nagyon, nagyon világosan benne a üdvjel van, hogy az imádságunk legyen kitartó. Ez óriási kérdéseket vet föl, ugye mert mondtam, hogy valakinek Isten egy automata, de aki már több mint egy hete keresztény, az rájön, hogy Isten nem automata. És nagyon bonyolult tud lenni ez az egész dolog, hogy kérjük valamit és Isten megadja-e vagy nem. És ez nagyon összezavaró tud lenni. Tehát imádkoztam, és nem fogtam meg. Most legközelebb imádkozzak egyáltalán, vagy nem? Tudod, így főnek ezek a kérdések, hogy pazarolom a szavaimat. Tehát, hogy mi ad most legközelebb motivációt, hogy én a nekik ezek újra. Vagy ha még más területről is van szó. Na most, mit tanított Jézus a kitartásról? Lukács Avangélium a 18. Egyes verstől így hangzik, tehát Lukács 18, egyes verstől Érdekes gondolatok lesznek, tényleg, így hallgassátok figyelme azt mondja. Arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell és nem szabad belefáradniuk. Egyébként már itt meg lehetne állni. Nekem ez is nem tetszik, mert ez az egy mondat. Igen. Tök jó. Ezt mondta. Az egyik városban volt egy bíró aki az Istent nem félte, az embereket pedig nem becsültek. Élt abban a városban, látod, hogy győr volt egyébként, egy özvegyasszony is, aki gyakran elment hozzá, és ezt kérte tőle, szolgáltasd nekem igazságot ellenfelemmel szemben. Az egy ideig nem volt rá haladott, de azután ezt mondta magának, ha nem is félem az Isten és az embereket sem becsülöm, mégis, mivel terhemre van ez az özvegyasszony, Igazságot szolgáltatok neki, hogy ne járjon ide, és ne zakrasson engem vég nélkül. Látjuk, milyen szíve volt ennek a híronon. Azután így szólt az úr. Halljátok, mit mi is bíró. Vajon az Isten nem szolgálta e igazságot a választottainak, akik a kiáltanak hozzá, és változtatja el őket? Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamarosan. De amikor eljön az ember fia, vajon talál le a Földön? Hát itt ez nagyon érdekes. Tehát az első dolog, amit akarok mondani, hogy Jézus példázataiban nem mindegyik egy ilyen teljesen átvihető dolog, sőt, ez biztos, hogy nem. Ugye, tehát azt mondja, hogy ez egy olyan bíró volt, tehát ezt nem lehet Istennel megfeleltetni, hogy nem féli Istent, nem féli magát, nem tudom. Meg azt mondja, hogy nem becsüli az embereket, meg terhére van, utána az egészet, és csak terhére van, mindig tehát, hogy mindig zaklatják. Ugye ez nem Istennek a képe. Hanem ezzel pont azt akarjuk mutatni Isten, hogy ha még egy gonosz ember is, aki kelletlen, még ő is a kérésre reagál. Akkor Isten, aki jó, aki nem gonosz, mindondoltok, gondoltok, hogy, hogy ilyen, ilyen visszatartja a dolgokat, meg direkt csak, csak szórakozásból nem adja meg? Vagy úgy most neki nincs kedve? Tehát vajon ilyen Isten? Nem, és föl is tesz, hogy hát halljátok, mint oda, hogy is bíró. Vajon Isten nem szolgáltat igazságot? Isten nem cselekszik. Isten nem avatkozik be helyzetekbe? Isten csak egy elvont valami, és az én életemnek a valós dolgaiba ott sincs? Nem ezt mondja, azt mondja, hogy ő igazságot szolgáltak. Ennek az ő a nagy-nagy, mindig szívből kitörő kérése, ez, a, ez volt. És megadta neki Isten. Egyébként lehet, hogy nektek is volt ilyen, tudtok ilyen emlékezni. Valami egy csomót imádkoztál, nagyon sokat, akár éveket, és megkaptad. És akkor gyűj, így a hálaadás, így egy nap, két nap, húfú. Lemegy. Már most már természetes. És igen, most nem megyek vissza az első pontra, de annyira világos ez a, ez a Biblia, hogy ki kell tartani az imádságot. <coughs> Ezen gondolkoztam, amikor készültem, hogy igen, ki kell tartani nyilvánvalóan addig, amíg mondjuk esetleg Isten meg nem győz, hogy amért imádkoztunk, az nem az akarata. Értitek? Tehát, hogy ez előfordulhat, akkor nem, nem azt mondom, hogy de hát ki kell tartani, miközben már tudod, hogy nem, nem túl értelmes dolog azért imádkozni. Egyébként nyilvánvalóan Isten soha nem fog olyat akarni, ami a Bibliával ellenkezik. És hogyha valaki olyat kér, hát azt ugye nem fogja megadni. Tehát a kitartás az nem erről szól, hogy valami értelmetlen úton, amit, amit nem Isten indított, mi kitartunk. Hát ki lehet tartani, tehát nem, nem, kell, nem szabad lesz összekeverni, hogy az ember a maga útján jár, a maga feje után megy, és ezért nem válaszol Isten, nem adja meg, hát akkor csak ez egy próba, ki kell tartani, ugye? Ez, ezt nem szabad így összekeverni azzal, hogy valamire mondjuk tudjuk, hogy Isten akarata. Mert egyébként a Biblia nagyon sok dologról megmondja, hogy mi Isten akarata, és tudhatjuk. Tehát ez nem csak egy ilyen homályos dolog, hogy Isten akarata, sugallat. Tudjátok, meghallod a fejedbe, na persze, aztán két év múlva kiderül, hogy az nem is Isten volt, és akkor hogy méred le, hogy a sugallata a fejedben most Isten, vagy nem. Vannak ilyen kicsit több sugallata van, mint másoknak. És, és ugye, hát nekem az a vélem, hogy alapjában véve nem szabad túlságosan támaszkodni ezekre a jött ment ilyen benyomásokra, hanem sokkal inkább a Bibliára. Mert onnan ismerjük meg, hogy mit akar Isten a Bibliában. Ez nem azt jelenti, hogy nem kaphatunk Istentől lélekből benyomásokat. Nagyon is kaphatunk, csak azt mindig az Isten igény érhetjük le, és nem fordítva. Hogy inkább megváltoztatjuk a gondolkozásunkat az Istenen adott alapelveinket, de mi mondjuk valamit szeretnénk kérdések. Na most, a kitartásról annyi, hogy, hogy van egy ilyen ége, ezt, ezt hallgassam, ez csak egyetlen egy vers, ezt felolvasom a Kolossi 12 ben ilyen levélvégi köszöntések, tudjátok, ilyen üdvözöl ez meg az. Néha unalmas, de egyébként ha mondjuk képzeljék el a mostani helyzetbe, valaki elutazna gyülekezetből, és ígnáltat egy levelet, és akkor mindenki köszönteni őt. Így, így már egész más, nem, hogy e, te is köszöntöd, te is, te is, és akkor minden engem is írj oda, engem is, és akkor mi ez a sok név? De neki jelentettek valamit. Kolossé levél, négyes fejezet. Ez majdnem, hogy az egyik eddönt igény, hogy úgy nagyon megragad. Ezt mondja a tizenkettőn. Köszöntiteket, Epafrász. Érdekes lege van. Aki közületek való, Krisztus Jézus szolgálja, aki mindenkor küzd, értetek, imádságatban, hogy tökéletesen, teljes bizonyossággal állhatatosan maradjatok mindabban, ami az Isten akarata. Ha azt mondja Károly Ford, ez azt mondja, hogy ő tusakodik az imádságban. így mint egy zajlik egyik valami rendes csata a lelkében. Na ez nem ilyen, uram, köszönöm a világot ám, meg az embereket, jó, hogy süt a nap, Ezek az általános, tehát, ugye ez a nem személyes dolgok. Ő, tehát, én nem tartok itt, megmondom őszintén. Vannak ilyen pillanatok, amikor valakiért belejövök és szenvedélyesetben imádkozok, de ez annyira jó. Valaki küzd és tusakodik az imádságban. Valaki tusakodik egy városért, hogy Isten érincse meg az embereket. Valaki sír. Valaki azt mondja, hogy is volt. hallott valamilyen történetet, hogy, hogy... Valakinek volt ilyen, nem tudom, ilyen cucca, mint térdelt, amikor imádkozott. A felünténetem valami térdelője. És nem tudom, évekig azt mondta, és végre teljesen kikopott. Látszott a térdének a nyoma. És így, így na igen. Szóval vannak emberek, akik megharcolják az imádkat. És, és így annyira hihetetlen olvasni, hogy Pál így, így beszél valakiről. Na, az az ember, tudjátok, aki úgy imádkozik, értetek, hogy ott valami kész csata van. Ő, hogy csaták, meg kermek. Túl csapodi Ez a kitartás. Látni a láthatatlan. Nem azt mondani, hogy de hát én már kértem egyszer és Isten nem adtam meg fej be is fejezem. Ez mindenkit meg is ért ez, mert ugye néha tényleg olyan, hogy kéred Istentől és, és tényleg semmi nem változik. Tehát, tehát azt látod, hogy azt, hogy semmi nem változik, még ennyi kifejezés. Rosszabb lesz a helyzet, vagy így. Nem is tudod, hogy miért, minek imádkoztál ezért. És azt adik a Biblia, és ezt megint a, a, a Lukás 18-nak az egyes es csak úgy hallgassatok, hogy még egyszer, hogy azután arról is mondok nekik például, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradni. Nem tudom, volna nektek esetleg egy olyan terület az életedekben, amire tudtad, hogy Isten indított téged, hogy imádkozzál. Ez így szokott történni, mert a te életed környezetében olyan emberek vannak, amiket mondjuk más nem érhet el. Vagy olyan helyzeteket látsz meg, amiket most itt a teremben mások nem látnak. És ezeket Isten a te szívedre, hogy te imádkozzál érte, nem véletlenül. És ilyen szinten mindenkinek van, hogy valahogy nem bírsz kivenni egy embert a fejedből. Hm. Neki kéne beszélni az evangéliumról. Isten eltelik egy év, hm. föl az Isten. úgy tényleg az hogy úgy volt a hogy kéne neki beszélni. Vagy, vagy más dolgok, ezért kéne imádkozni, azt úgy érzem, hogy ez van Istentől. És akkor az ember a kitartásból ellankad, de én úgy ismerem Istent, mint aki ezeket újra és újra megpiszkálgatja. És szeretnének bátorítani titeket arra, hogy nem tudom, hogy van-e ilyen dolog az életedben, amire tudod, hogy Isten elkezdett egy munkát, de félben maradt. Egyszerűen a kitartás hiánya miatt, ami nagyon emberi és normális is, és mindennapos minden dolog sajnos vagy nem sajnos, de ez így van. De bátorítani titeket, hogy nézzetek bele ebbe újra. Mit is az Isten? Mire is indított Isten? Én maradt félbe? Készre sem vettem, hogy félben maradt. Csak úgy, nem tudom. Képzétek el, hogy nekem volt két edzőm. Fociztam is, meg is is, és Sőt, még előtte is. És volt két edzőm, aki nagyon kedves volt nekem. Nagyon, nagyon. Az életemet meghatározták. Annyira jó pedagógusok voltak, annyira így tudtak teljesedni abban az időszakban, a sportban. És miután megtértem, már pár jól eltelt, elkezdtem értük imádkozni. Tudtam, hogy ők nem jövök. Olyan erővel tette Isten a szívemre, hogy imádkoztak értük, nem is értettem, de csak úgy jött. Így indítva voltam, és kimentem sétálni, és ők a uram, kérlek, hogy szólítsd meg őket. És így tényleg ilyen így átcsapott ilyen szenvedélyesebben, hogy én ők, könyörök, uram, kérlek, hogy segíts, hogy, hogy megismeressenek. A kitartásom nem mindig volt a legjobb, de elmondhatom, hogy ezt szerintem... Hány éveik hát egy jó 15 éve. Összességre mondtam, hogy sokat imádkoztam ezért, főleg az első részében, amikor még közelebb volt. Sokszor felvetődött az is, hogy hogy mi van, hogyha nekem kéne elmondani az evangéliumt, föl kéne őket keresni. Figyelj megszégyenünk, hogy járunkod még egy történet erről. <sítható> <sítható> Egyszer vagyunk a egy medencében, nem is tudom, hogy az volt. Ott egy ember, és kérdezte, hogy sportolt, amely mondom, hogy igen, és hol, kinél melyik edzőni, kider, hogy ismeri az edzőt. De mi van? Azt mondja kérdező, hogy már még él, nem nagyon gyenge. Ez tavaly volt. Ezt. Nézem, hogy hú, van. Na, akkor föl kell keresni. Is. De egyrészt hihetetlen, hogy kerül egy ember, aki ezt megkérdezi, és pont azt az edzőt ismerik, tehát azért sok edző van. És akkor így mondom, de jó, ég, hát én, én tényleg 15 éve imádkoztam ezért. És mi, a, így a láthatatlan baj, most imádkozok, aztán nem történik semmi. Hogy keressem föl? Hol keressem föl? Mondta József, hogy, hogy egy a recepción telefonszámos és nem tette meg. <gül> nem volt ott a telefonszám. Na mindegy, szóval én is küzdök mert az ember, amúgy lehet, hogy a kutathatnám, de tudjátok milyen ez nehéz. De mindegy, a lényeg az, adott nekem Isten egy mostanában, főleg a mindegy, de főleg a másik a kapcsolatban, hogy Isten felhasználta az imádságaimat, és valószínűleg ezt a fogom meglátni. Nekünk az kéne, hogy mindig láthassuk az imádságomnak, ilyen eredményelem. Most imádkoztam. És ez történt. Na mi, mi így tudjuk megfogni a dolgokat, ugye? mert mi a hitet ezzel akarjuk pótolni, történésekkel, eredményekkel. Imádkoztam ezt, hogy igen, akkor van értelme imádkozni. Miért ha nem látjuk, akkor nincs értelme imádkozni? És hát kíváncsian várom a mennyben, hogy ott lesz ez a két edző. Teljesen egyet tudok, hogy Isten oda őket a szívemben. És én 15 évig volt, hogy köröztem az iskolám körül este sötétbe, és imádkoztam, és csak megterelt ez az egész a szívemet, hogy azt ő mi lesz, hogy ők ne a pokolba kerüljenek. sokat adtak nekem, és hát ha én pedig lelkileg tudom ezt adni nekik, és lehet, hogy nem én voltam az az ember, aki elvittem nekik az evangéliumot, hanem Isten küldött mást, de elvizsakált az imádság. Ezeknél ezek a komplex dolgoknál, ugye már elfelejthetjük ezt a Buta leegyszerűsített elképzelést, hogy imádkozunk, és akkor ez történik, és meglátjuk, sokszor nem látjuk. Ez túl bonyolult. Az, az, hogy miért van az, hogy imádkozunk miért és nem történik meg, hát erre az a válasz, azért, mert ez, a, ez, a, ez egy sokkal bonyolultabb dolog, ennél, hogy, mint a mi buta elképzelésünk, hogy most ez hogy kéne történjen, hogy Isten hogy kéne válaszoljon. Hát hányszor volt olyan, hogy valamit kértünk, Isten teljesen máshogy válaszolt és végül örültünk neki a júlmát. Hányszor van ilyen, nem? hogy jaj uram köszönöm, tipikusan, uram kérlek, hogy ő legyen a feleségem és akkor mindent, ah, mindent megtennék értünk. Két hónap múlva, ah, köszönöm uram, nem adtadok, tehát hogy, hogy féljen, igen. Mi korlátoltak vagyunk. és nem, tehát Mi nem mindig tudjuk jól fölménni a helyzeteket. Azt Isten tudja. Mi, mi belevezetjük magukat annyi ilyen a dologba, és olyan tudunk imádkozni, hogy nem Isten akaratáért. Mert van benne győző érdek nekünk, akkor úgy megy. De mi van Istennek az akaratával? A Bibliában van egy csúvó igeres. Ilyen tisztán megmondja, hogy mi Isten akaratát. Na, azokat lehet imádkozni. Ott nem fogunk tévedni. Ott nem lesz olyan, hogy de hát ott nem volt is hogy nem, nem, benne van. És egyébként az egyik ilyen az, az embereknek a megtérésre. Tudtátok? Azt mondja, hogy, hogy pont az, amit az elején mondtam az ige, hogy tartassanak könyörgések, meg esedezések, meg nem tudom, imádságok, minden emberért, királyokért, fejebb valókért, meg mindenkiért, hogy nyugodt és csendes életet érjessünk Isten előtt, akinek az az akarata, hogy minden ember megtérjen, és eljusson az igazság ismeretére. Na, kaptunk egy ízelítőt. Mi Isten akarata? Isten szeretné az emberek megtérjenek. Kell erre ilyen, hogy mondjam, kell erre még magyarázat vagy biztatás? Ez Isten akarata? Imádkozva azért, hogy valaki megtérjen, nem kell azt gondolkodni, hogy mi van, ha nem Isten akarata. Nem kell ezzel gondolkodni. És még egy csomó másik dolog is van. Isten akarata, hogy bőnek jusson a dicsőségot. Ez nem kérdés. És még rengeteg dolog, hogy mi Isten akarata. És amikor mi keresünk Isten akaratát ilyen konkrét helyzetekben, mi Isten akarata, hogy kell a félre, meg a feleségem meg élnek. Ugye ezt nem fogjuk a Bibliából annyira kiolvasni, ha csak nem valaki így a kezdőbetüket összerakni. És... Nincs is ilyen név, na majd találok. Beírom a Google-be szóval ezt, hogy nem szót túl sok a más lehet, hogy Csehországban van. <sítható> És én zöketem <sítható> Igen. Oda kell mindig visszamenni azokhoz a dolgokhoz, amikről tudjuk, hogy mi Isten akarata. Ebb, innen indulunk. Innen indul az imádság. Ebbe kitarthatunk. Hogyha téged zavar az, hogy hogy félelmed van abban, hogy mi van, hogy olyan dolog imádkozol, amit Isten nem is akar, csak te akarod. Egyrészt, beszélj meg Istennek, másrészt, keresd meg azokat a dolgokat a Bibliában, amiről tudod, hogy Isten akarat, és, és azért imádkozz, és úgy imádkozz. Hallottam egyszer, és most van mindjárt véget. Hallottam egyszer egy ilyen tanítást, hogy, hogy, hogy valahol az imádságnak középpontjában mindig imád a középpontjában mindig Isten akarata kell legyen. Mi Isten akarata vele. Mi Isten akarata a várossal. Mi Isten akarata a gyülekezettel. Tehát valahol mindig ezek a, a, ez lesz a nagy kérdés. Ezt keressük. Ezt, erre szeretném megkapni a választ. És amit ugye elindulunk a nagyképből, amikről tudjuk, hogy Isten akarata, ezzel indítunk. És ahogy ezért imádkozunk, hogy ezek megtörténjenek, úgy lehet, hogy megvilágosodik eletünk egy csomó dolog a személyes életünkkel kapcsolatban. De ez valahogy így indul, és euh, én, én nagyon hálás vagyok azért, hogy, hogy Isten szerintem egy, egy tökéletes ilyen tanítómester, hogy az embereket tanítja imádkozni. Ha visszanézel, valószínűleg mindannyian elmondhatjátok, hogy fejlődött az ima életetek. Most már nem úgy imádkoztok, mint a korábban, régen, hanem változott ez. Ahogy több lett neked Isten, változott a kapcsolatod Istennel, úgy az imádságait is változtak. Megértetted, hogy, hogy ő hozzá milyen, milyen dolgokkal menjünk, és mi, mi a jó megközelítés, és napról napra értjük meg. És ez egy nagyon jó dolog. Amikor dicsőítettünk, még erre gondoltam, hogy egyébként nagyon érdekes dolog a dicsőítés. Én el, hogy én egy ilyen vallású gimnáziumban jártam, ami hát... Hogy mondjam, ezt jól tett. Most onnan fogom meg, hogy a, a fiatalokat egy kicsit régebbi stílussal szerette volna megszólítani, és nem nagyon működött. Hangszer és több száz éves. Dolgokat. és emlékszem, hogy ott ment egy ilyen nagy kampány az ellen, hogy nehogy ilyen hangszeres dicsőítés legyen, meg a végén, nem tudom, tapsolnak az emberek, és akkor nem tudom, baj lesz, meg nehogy túl sok érzés kerüljön egy énekbe. És, és nagyon erős volt ez, hogy e, ők ilyen fóbiájuk volt ettől, hogy nehogy, nehogy érzelmes legyen egy ének. Vagy nem, nem, nem, nem biztos, hogy az érzelmes a jó szó, hogy legyen benne átélés. És nagyon sokáig küzdöttem ezzel, amikor találkoztam tényleg olyan emberekkel, akinek tele volt a szíve dicsőítés, hogy a most ez rossz. És ez hogy kell nehez állni? Most, most én, én mit, mit csinálok van Valami túlzás? Itt már az érzelmi vezetik, nem is Isten, mert ezt hallgattam, most. No, És hát már má úgy világosabb lehet, hogy figyeljetek, amikor Isten dicsőítjük, ott tele van ez a kiveti emlő. Igéke, bibliai igékkel, amiket nézünk, beívódik a szívünkbe Isten igéje, és, és valahogy változunk tőle, és egyébként a zene még hozzáadva valami olyan pluszt, amit lehet, hogy Dávidnál is biztos a Zsoltár, nem még a szavakot túl, hogy pluszod a zene, ami ő benne megszületett arra a Zsoltárra. És ez egy jó dolog. Nyilvánvalóan, tetsz, hogy, hogy nem, nem azt mondom, hogy az ember egy az érzelmi vezesség, és ne Isten meg én tudom, hogy ennek biztos van egy veszélye, de aki mondjuk hasonló nem tudom, ilyen intálmeket kapott, hogy vigyázzon, meg hogy ez egy nagyon veszélyes dolog. Figyeltek, ez, ez valahol egy imádság. Mi imádkozunk Istenhez. Itt ültünk és volt az az ének, hogy itt a szívem kemény föld, és imádkoztunk, az Isten törje Ez egy imádság. Hát mi imádkoztunk Istenhez. És, Tényleg tud a zene valami pluszt adni, hogy, hogy az ember át tudja élni. És egyébként az, hogy az ember bejön ide, leül, távol van a szíve Istentől, és a gondolatai, és úgy van vége a dicsőítésnek, hogy közelebb van, az nem érzelem. Az nem csak érzelem. Az, az egy lelki változás, ugye? És ez, ez, ez egy nagyon jó dolog. Na most... Euh, szeretném hozzazárni hogy euh, szeretném, hogy beálljon a szívünk a jó irányba az imádság a kapcsolatban, és ez a háladással fog megtörténni, és euh, lenne egy perc csönd, amíg szeretnék kérni mindenkit, hogy gondoljátok át, hogy pörgessétek végig az agyatokba azokat a dolgokat, amiért hálás vagy. Még azok a dolgokat, amiért hálás vagy Istennek. Megfogjátok tehát hogy ezt megtesszük, az kinyit egy új dimenziót. Jó? Most egy perc csönd lesz, most nem imádkozik senki van, majd én a végén az egy perc után. Kérlek, hogy gondoljátok át, ha valakinek kell írja föl, hogy jaj, eszemélyt ott tíz dolog, de csak egyre emlékszek, azt pedig nem tetszik. A többi okból. Jó, tehát miért vagyok hálás? És ez egy nagyon kiindulás lesz. Jó, úgyhogy egy perc csönd és aztán ilyen fogok Uram, köszönjük azt a megfelemlálhatatlan számú áldásodat, amik így áradnak ránk, és legtöbbször elmennek a fülünk mellett, elmennek a szívünk mellett. És, és meg akartunk csak állni egy percre, hogy szívből kifejezzük a hálánkat. Így, uram, mi, mi nagyon sok hálával tartozunk neked. Köszönjük, hogy élhetünk, hogy, hogy te megszólítottál minket, hogy van akaratod velünk, Uram, és, és köszönjük mindenkinek azt a dolgot, amire most gondolt, hogy miért hálás. Istenem, imádkozok azért, hogy hogy el ezzel új dolgokat, valami új dimenziót az ima életünkben, egy új hitet, egy új lelkesedést, ilyen szenvedélyt, hogy Uram, ahogy visszanézünk, és így emlékezünk arra, hogy mennyi csodálatos dolgot tettél, milyen sokat kaptunk tőled, Valahogy hadsz nekünk egy vágyat ezáltal az imádságra, hogy ne adjuk föl. És Uram, hogyha valaki így picit fölpiszkáltál régi dolgokat, Uram, amik elfelejtődtek, neked a Szentlélek indított, de valahogy abban maradt, Uram, imádkozok, hogy, hogy ezért legyen föl újra. És köszönöm én is ezt a két aki akikért összetörted a szívemet. Láttam a boldogtalanságukat, és megkaphattam értük azt a szívet, ami neked is van, hogy hogy te meghaltál értük, és, és keresetted őket, és keresed őket, és fáj neked az elveszettségük, és köszönöm, hogy ez nekem is fájhatott. És tényleg uram, ahogy beszéltük, hogy beszéltük, hogy valahol minden esetben ide jutunk viszont, mi a te akaratod, uram, mutasd meg az is pedig követünk téged is. És amikor így kinyírod előttünk a te világodat, akkor sokkal könnyebb követni, akkor sokkal könnyebb imádkozni. És hogy az elején beszéltük, hogy mikor nem üresből van az autó, hanem tényleg fog, és megyünk valahova, és te visszavinket, ez a legjobb dolog a világon. Kérlek, uram, hogy frissíts fel és is meg az ima életünket, adj nekünk egy lelkesedést. Merjünk kérni tőle, hogy tudjuk, hogy ki vagy te. Ez alapján bátran mehessünk hozzá. Köszönjük, hogy adtál a figyelmet, hogy, hogy fölfogtad ezeket a szavakat, és, és hogy használtad az igédet az Úr Jézus nevében. Amen. Amen.